All of us are in the midst of it It's a very big event We've learned our love To learn and also to learn They're in the midst of it We're not even in the midst of it We're here, we're here We're here, we're here But all of us are not going to be able to We're not going to be able to We're not going to be able to לא נקראת וגם אנו ואחרינו המנים. בין עיני ליטים יפשירו, פה בארץ ישראל, לכל מי נגדנו, שילך לעזאזל. עולם כולו נגדנו, לא נורא נספר, לא שמים בכלל עלינו, לא נורא... שלום לכם, מאזינות, מאזינים נחמדים ונחמדות. ואנחנו כאן במעדן ויניל, כן, מעדן ויניל, לא לעיתון קום הפעם, כי הפעם יש לנו תוכנית ספיישל, uh, תוכנית של שעתיים, שתוקדש לאורח שלנו, שלוקח לו לא טיפה זמן להגיע לפה, אבל הוא יגיע, הוא בדרך. אבל uh, יש לנו כאן אורח נוסף, חשוב מאוד, כי הוא זה שהביא את... Uh, רוב התקליטים לתוכנית הפעם, אתם מכירים אותו בתור יוני בגן. אהלן, צהריים טובים אהרון. מה נשמע יוני? בסדר גמור, כמו תמיד, כיף להיות פה. כיף לארח אותך עם כל הדברים הטובים שהבאת לנו. עכשיו, אנחנו נשאיר את זהותו של האורח שלנו בהפתעה עד אשר יגיע. אנחנו פתחנו עם להקת פיקוד דיזינגוף והעולם כולו נגדנו, כי אתם יודעים, נראה די מתאים לחודשים האחרונים שעוברים עלינו. כל כך מתאים שגם לאחרונה אה, סאסי קשת שהיה בלהקת פיקוד דיזינגוף המקורית, ודורי בן זאב הקליטו גרסה חדשה נכון. לשיר הזה. אה, להקת פיקוד דיזינגוף הייתה בעצם ניסיון ליצור להקה צבאית אזרחית. כל חברי הלהקה היו בוגרי להקות... אה, צבאיות, אנחנו הזכרנו את ססי, צילה דגן, אריה מוסקונה, יהודה ברקן, בואו בוא נראה את הרשימה כדי שנשתדל לא לשכוח אף אחד, שלומית נתיב, שרה לפיד, דני קוליש, רויטל שפינדלר, יוסי סוויה. יפה. ואם, ואנחנו נשמע... עוד שיר מתוך התקליט הזה שיצא ב-1969 והוא שמור לא רע אצל יוני. יוני מקפיד. מאוד מקפיד על התקליטים, כן. אתה יודע, זה חשוב. אחרת כשהם יגיעו לפה הם יאכזבו. ברור, וצריך לשמור על לא... אורח חיים תקין של תקליט, אין מה לעשות, לנקות אותו, לסדר אותו. אכן כך. Mm -hmm. אז אנחנו נשמע שיר נוסף מתוך האלבום של הכת פיקוד איזנקוף, זה נקרא השיר על הלא יפים. וזה שיר יפה, די נוגע ללב, והנה היא. כן, אבל קודם אנחנו צריכים להדליק מחדש את הפטפון, ואז היא לחוץ. זה <קוד> הסוף <קוד> של הקודם, והנה מגיע השיר על הלא יפים. להקת פיקוד דיזנגוף. <קוד> Not the best, the best, right? That it doesn't even matter. But between you and me, You agree that there is a place Because you are even the king You are the king of the king of the king. Who is the king? You are so beautiful. And if you want, you can ask Because there is a great place And you are the king of the king of the king of the king of the king. lo he <tries> chulocergam hala in tileí lelo a chi a Abeme din ka cho Ani davka oh hevota Aca šegamšeší. זה שרים תמיד ‫מתי לטייל על אחרים? ‫קצת נסתכל. ‫-בקשיים מצא אחד, ‫עשיר חתיך וגם נחמד. נגיד שהשיר הזה לא היה... עובר את ועדת הפוליטיקלי קורקט בימינו אלה. כנראה שכן, זאת אומרת שאתה צודק. אנחנו נמשיך. אילנה רובינה, אילנה רובינה זה מייפלאואר ישראלי, כן? אבא, אלכסנדר פן, אימא, חנה רובינה, והיא עצמה, אתה יודע, אגב, שהיא למדה אופרה, באיטליה, במילאנו. לא. כן, כן. לי. היא נסעה לשם ללמוד אופרה, לא הפכה לזמרת אופרה, אבל אפשר לראות את האיכויות, לשמוע את האיכויות הקוליות שלה, חזרה לארץ, אוריזואה, חתונה, אוקיי. צמד עם אריק אה, איינשטיין, צמד הגפרורים. <אח> מילא שקראו להם הגפרורים, כי הם היו רזים, אבל אני <אח> לא בטוח לזה. <אח> זה מעניין. אה, וב-1971, לאילנה רובינה היה להיט אה, גדול מאוד. שנקרא לך איתה, שאחר כך גם נוער שוליים חידשו אותו. אז בואו נשמע, אילנה רובינה, לך אילנה רובינה, לך איתה. טוב, יוני, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בחולון, ב-HIT, מקום נחמד, עיר נחמדה, עיר של תרבות. קיינה תרבות. ובמהלך חול המועד פסח, יש לנו כאן בחולון, בתיאטרון חולון, ימי זמר. ויש ערבים שמוקדשים. לנושאים ספציפיים ולמוזיקאים ספציפיים, לאמנים ספציפיים. במאדן ויניל הקודם אנחנו עשינו כבוד להירקלינגר, שיש תוכנית, שיש מופע עם מישהו רב, וב-24 באפריל יש מופע שנקרא הוא האור בעיניים. עושים כבוד לסאסי קשת. אוי, זה צריך להיות מצוין. כן, כן, ומשתתפים שלומית אהרון, טוביה צפיר, יונה אליאן, אובייסלי. כמובן. מאי קשת, הבת, תזמורת צימפונטרה עננה, בניסוחו של דורי זבה. אז אני חושב שנשמע סאסי קשת, ואנחנו נשמע אותו בשיר. אגב, שגם יש לו איזשהו... בהקשר לאורח המסתורי שהגיע היום. אכן, כי האורח המסתורי גם הלחין את השיר שאנחנו... נשמע, אגב, האורח המסתורי הלחין את כל השירים ששמענו עד עכשיו. כולל השיר הזה. והוא שיר הנושא להצגה שהוצגה ב-1972 בשם בוטיק השקרים. דן אלמגור כתב את המילים, אני חושב שגם את ההצגה. וכיכבו בה זאב רווח ויונה אליהן. Yeah. אז הנה בוטיק השקרים, ססי קשת. הייתה בינינו אהבה גדולה, בוערת ויפה והאמנו כמו כולם שהיא תבער כך לעולם עד שלפת היום אחד השקר הראשון נולד בשקר הראשון עוד הרבנו להסמיק אך במהרה אספנו כאן שקרים ממש בוטיק זה בוטיק השקרים שבאמת tam k zavím k zavímtmimišel ohavím Huba tak zavímstan nu ve akolavím A zam maka ka mam ganě karla jaš webe P zagnu eka dola sofa Bou mod dumi mod Accele feta yo eker me but This is the boutique which have opened us This the boutique which have been over This is the boutique which have been made This boutique that is话 You are of our friends This is the boutique that Thank <laughs> you. No, oh, uh, אהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז שוב שלום לכם, מאזינים, מאזינות, חמודים וחמודות, אנחנו במעדן ויניל, בתוכנית מיוחדת, שעתיים חגיגיות לכבוד פסח, ובכלל, שמוקדשת כולה לקובי אושרת, שנמצא איתנו כאן באולפן, שלום קובי. שלום, שלום אחמדים. אנחנו שמחים נורא שאתה פה. מה הביא אתכם לתוך המכון הטכנולוגי? זה עוד תשאל עוד את משה אירונסקי. כן, אבל הש... השאלה קיימת. זה התחיל כרדיו שהיה מיועד לסטודנטים שלמדו תקשורת וזה בעצם הרדיו היה חלק מהמעבדה שלהם של התקשורת כדי שיכין אותם בעצם לכל ישראל כדי שיהיו כתבים טובים בקול ישראל, עורכי תוכניות וגם עובדים בטלוויזיה כי למדו פה גם טלוויזיה ככה בעצם זה התחיל במשך הזמן לצערנו המל"ג לא נתנו להמשיך עם המגמה הזאת אבל הרדיו, אני המשכתי את הרדיו כדי שימשיך. הוא עושה עבודה טובה, וזהו. קסם של רדיו. כן, אנחנו מסכימים איתך. רדיו יש לו קסם שאין לתום טלוויזיה. נכון, נכון. אנחנו חווים את הקסם הזה כל יום מחדש, וכל שבוע מחדש עם מעדן ויניל, ובכלל. וכאן אנחנו גם... אני רוצה להגיד לכם, אפרופו, אתמול בבוקר... היינו בחנות האוזן השלישית בתל אביב, יצא ויניל של שובבי ציון. כן. כשבאנו לשמה, כן. חשבתי שיהיו שניים... איפה, היום לא, זה כבר לא, אין, הם קונים תקליטים. מה תקליטיים. זה, 100 חבר'ה חיכו צעירים? הנכדים, הנכדים. קובי, היום אתה בני 12, 13... קונים פטיפונים, חפשים תקליטים. שקנו פטיפונים והם הולכים וקונים כן. לא, אבל הם צריכים לבקש את המוזיקה הזאת, זה, זה לא מספיק שזה ויניל. צריך להיות, מה על הוויניל? הם מחפשים את זה, הם מחפשים את ה, כל יש החברים פריחה, יש גדול. פריחה גדולה מאוד לוויניל, ואני שמח שאנחנו זה, בשבע השנים שלנו... יש פריחה לוויניל, אבל, אבל תקליט שהוא נוצר לפני 72. כי יש, יש אתה געגועים... אתה מדבר על יש שזה שזה געגועים למוזיקה כן? של פעם, ויש געגועים לשמוע אותה בפורמט המקורי ש, שבו היא יצאה. עכשיו, התוכנית שלנו אה, קיימת כבר יותר משבע שנים. על תקליטים, הרוב על תקליטים, ואנחנו, אה, אני חושב שאנחנו חלק מה, מהמהפכה הנחמדה הזאת. לזה גם הסמס שלנו הוא פטיפון. כן. <laughs> <laughs> <laughs> טוב, לכם. אה, לפני השיר הבא שנשמע, שהוא מתקליט שדרים שיוני הביא, והוא תקליט שדרים נדיר, גם בגלל, כפי שאמרת, קובי, כשהמיקרופון היה סגור, שזה התקליט השיר האחרון שהוקלט של חלב ודבש. ורצית לומר כמה מילים על מי שכבר לעולם לא יהיה באיחוד המחודש, אם <אח> כן, יהיה. כן, לפני חודשיים בערך הלך לעולמו שמוליק בילו, שרוח החיה של הלהקה היה גם בתקופה של גלי וגם בתקופה של לאה. האיש שהניע את הלהקה ושמר עליה כגוף מוזיקלי, אתה יודע מה, אני הייתי מתפלא, הייתי שומע אותם בהופעות, כאילו שהם למדו את הקולות עכשיו. ארבעים שנה הם לא פספסו צליל. ושמוליק היה רוח החיה והוא פשוט חלה ולא לא הצליח להתגבר. ואני, ואני רוצה להשמיע את השיר הזה לזכרו. לפני כמה שבועות. ששאף אחד לא מכיר, אבל דרך אגב. Uh, וזו הזדמנות uh, לשמוע, כמו, כמו את שיר הללו יפים, שבצדק אמרת שלא שומ, לא שומעים, וחבל. יש הרבה שירים שלא נכנסו אז כן. לרדיו, ו... אגב, לפני, לפני כמה שבועות אני uh, עשיתי תוכנית אירוויזיונית, uh, mm -hmm. ודיברתי עם uh, רובן גבירץ בטלפון, בנתר היתר על שמוליק בילו ועל uh, החוויה הגדולה של אירוויזיון. Uh, שבעים ותשע, אבל זה כבר אחרי, אנחנו כבר בשנות השמונים, וליה לופטין היא הזמרת שהחליפה את גליה טרי, ומיד נגיע לחלומות שבורים. היא של שמרית אור. שזה... את רוב השירים שלך לעבוד מה וזה על שלושים כנראה. <אח> לא טעינו. אמרתי כאן, עכשיו היה סגור, שיש לזה אווירה של שיר פרידה. בדיעבד שזה השיר האחרון של הקליד, כן. אני ממש התרגשתי עכשיו לשמוע את זה. שיר, אני מאוד אוהב אותו, לא שודר מעולם לדעתי. סליחה, אני רוצה להתקרב. אני התקרב, קצת אל המיקרופון. אחד מהשירים היפים ששמרית כתבה לנו את רוב השירים על ההקה. זה עצוב מאוד לשמוע את זה על רקע שבילו כבר לא איתנו. והשילוב הזה של... כן, נעצר. השילוב של שמרית, קובי אוסרט, יצר כמובן את הללויה. הללויה, זה בעצם, אה, חוץ מסינדרלה רוקפלה, השיר הישראלי באנגלית הכי מצליח במצעד הבריטי. כן, uh, במקום החמישי. מקום חמישי, נכון, מקום חמישי בשבעים ותשע. אה, על הסינגל סינדרלה, הזה. סינדרלה רוקפלה לא היה שיר ישראלי. נכון, והיה שיר אנגלי במקור. כן. הצמד היה... מבוצע על ידי ישראלים, אבל זה לא שיר ישראלי. והנה הסינגל, שיצא בפולידור ב-79, מקום חמישי כאמור. עם ההיסין וה... כן, והכל. כאן שייבא אני רוצה לומר לכם, עכשיו, לפני שלושה שבועות הייתי בסלוניקי, היה מצעד החיים לכבוד זכרה של הקהילה, שהוריי הם שניהם מסלוניקי. ונטורה. ונטורה. ונערך אה, טקס בבית הכנסת המקומי בערב שבת, ואחרי התפילות וזה, פתאום כל הקהל, בלי... היו שם המון ילדים צעירים מאוד, פצחו, ולאט לאט זה התחיל בשקט. והתפתח להללויה, הם שרו את זה בעברית, היה מדהים, היה מרגש מאוד, בבית הכנסת לשמוע את זה. הללויה זה אחד השירים היפים והמרגשים ביותר, לא רק בתולדות האירוויזיון, אלא בתולדות הפופ הישראלי בטוח, והפופ משכם. בכלל. ואגב, היו לזה לא מעט עיבודים להללויה. לא. זה, זה, נגעת עכשיו בנקודה מעניינת. חבל שלא הבאתי לכם לשמוע. Mm -hmm. אני, יש למעלה מ-400 ביצועים מסביב לעולם בשיר okay. הזה. וכולם, רובם הגדול, העתיקו בדיוק את העיבוד שלי. שרו את זה בשפות אחרות בזה. חוץ מהמשחררים החדשים, אתם זוכרים את המשחררים החדשים שעשו okay. את זה פולק כזה, קאנטרי כזה? כולם העתיקו, זה עצבן אותי, אמרתי, חבר'ה, אין לכם ראש לעשות עיבוד משלכם? כל כך עצבן אותי שב-95' עשיתי גרסה עם הכושים העיוורים של דימונה. בהיפ-הופ, גוספל רגי עם היפ-הופ, עם רפינג, שתי חתיכות רפ בתוכו, זה מדהים, זה כמו כנסייה. חבל שאלי... חבל שאתה באמת נותן לנו את זה, אולי צריך למצוא את זה איפה אני אשלח לכם. אנחנו בכיף, חבל, שלא דיברנו קודם, הייתי מביא לכם את זה, זה ביצוע מטורף, זה העיבוד שלי. אני לא אשכח את ההקלטה, אתה יודע, ירדתי להם לדימונה, נכנסתי לעולם החזרות, היה מעגל, כל הנשים ישבו על כיסאות, הילדים קטנים על הידיים והגברים עומדים אחוריהם. וככה עשינו את החזרה, ואתה לא מאמין, איזה קולות, והייתה שם אלישבע, היא הייתה אז, בת 95, היא הייתה בת 65 יודע, לא יודע אם היא חיה היום. זמרת מטורפת, הרייטר פרנקלין, ממש, לא פחות. והיא עשתה שם, מה שהם עשו, היו שם שני קטעי אה, ראפ, אחד מ-Rap Jack, ג'מייקני, כשהם התמחו בזה, וראפ אחד מדרום קרוליינה או משהו כזה. בקיצור, מצ, ביצוע מטורף. וזה היחידי שהוא שונה, כולם העתיקו. דרך אגב, לפני אה, שלושה חודשים יצאה לעולם סדרה של HBO. שנקרא uh, uh, Love and Death. סיפור על, בשנות ה-80 על איזה רצח שנערך באיזה עיירה שכוחה בארצות הברית. והסיפור של זה. והמפיק החליט במקום לעשות מוזיקה לסדרה, הוא לקח שירים של שנות ה-80. והוא פותח את זה עם הללויה וסוגר עם הללויה. <laughs> מעניין, מכל שירים של שנות ה-80 הוא יוכר דווקא את הללויה. הוא הלך עוד קצת חודשים אחורה, כן? ל-79, אבל... אבל זה שיר... כנראה זה שיר חותם גדול מאוד. זה שיר נצחי. כן, זה אגב, לגבי הללויה, תספר לנו קצת לגבי, מה הוביל אותך מבחינת... לכתוב את היצירה של הדבר, למה דווקא עם חלב ודבש, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, היה אמור להיות קודם כל של הכל עובר חביבי. יש הקלטה שלהם, דרך אגב, ביוטיוב, שנמשרים את זה מצוין. הקלטנו את זה עם, עם שמרית אור ואני, החלטנו לכתוב שיר ללהקה, דווקא לא לסמרסולן. והרפרנס שלנו היה מנהטן טרנספר. להקה אמריקאית מצוינת, שדרך אגב, המנהל המוזיקלי גרשובסקי. שלהם, ירון גרשבסקי, אני כל הזמן איתו בקשר. בחור מדהים, מוזיקאי נפלא. <coughs> ואז אני גרתי אז בבת ים, אני זוכר, יום שישי בבוקר, אני יושב על הפסנדה. החלטנו שכל אחד ילך הביתה ויחשוב. מה הוא... אני אתחיל לחפש. אני... זה, ויש לי איזה שלוש שורות שאני מרוצה מהן, ואז מתקשרת שמרית ואומרת, אתה יושב? אמרת לי, יש לי מילה מטורפת, הללויה. ואז אמרתי לה, בהתחלה פחדתי, אמרתי לה, מה, צריכים, אנחנו צריכים צרות עם הדתיים? ואז פתאום קלטתי את העוצמה של כל העולם הנוצרי, הוא אומר, הללויה. ואז, אתם יודעים, בשנים האלה כל ארץ הייתה צריכה לשיר בשפה שלה, ועברית נשמעת כמו אותנטוטית שם באירופה. יש מילה כזאת, ואז היא מקריאה לי את הבית הראשון, וזה יושב על המנגינה שלי כאילו היא הייתה איתי בחדר. מטורף. קיצור, השלמנו את השיר, חביבי היו הלהקה היחידה בארץ, שהיו להם, שהייתה להקה מוכרת עם סאונד. פנינו אליהם, הם הקליטו את זה. שלחתי את זה עם, עם, באותו פסטיבל של 78, עם אה, אה, ולנטינו, ששרה הגלי ועם שיר של, של דף אה, נבה ברוכין, שנקרא ביקשתי. ואז מצלצל אליי חנוך חסון, ואומר לי, קובי, התקשרו, התקבלו לך שני שירים. אמרתי, הללויה ומה? הוא אומר, לא, הללויה לא התקבל. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר, כן, שני השירים האחרים התקבלו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השגחה עליונה, אם זה היה מתקבל, הוא היה מתחרה בייזר כהן, היה או הבניה בי או הללויה. כאילו איזה כוח עליון אמר, תן לייזר okay. כהן לנצח בפריז ולהביא את okay. זה לירושלים. זה משהו אחר לגמרי. Mm -hmm. היה באירוויזיון הראשון בארץ. ולכן עברה שנה, שלחתי את השיר עוד פעם, והוא התקבל צ'יק צ'אק. ואז שלומית אהרון חטפה איזשהו... היא התחשמלה באיזו הופעה בחיפה, והיא הייתה כולה עמומה, והיא לא, לא רצתה להשתתף. בקיצור צלצלתי לחנוך חסון, אמרתי לו, תשמע, אין לי להקה, תוציא את השיר מהתחרות. ואז, שגחל יונה כבר אמרנו, מופיע חמש דקות אחרי זה שלמה צח, אם גלי הייתה ראשי המנהל שלה. ושואל את חנוך, תגיד, יש לך אולי שיר שגלי יכולה להשתתף בו? אז הוא אומר, תראה, קובי אושרץ יצא לפני חמש דקות, אם זה מוצא חן בעיניך, זה שלך. הוא שמע את השיר, הוא קרא לי בזריזות, החתים אותי על מפית של בית קפה, גלי, תשמע. גלי הייתה זמרת שאני טיפחתי אותה, היא החליפה את רותי נבון בראש כרוב. אמרתי לו, גלי זמרת נפלאה, אבל זה שיר ללהקה, הוא אומר. זה שבועיים לפני התחרות, הוא אומר לי, תקים להקה. ככה. ואז אספתי אותם אחד-אחד. הלכת כאילו למאגר של בוגרי להקות צבאיות? לא, אותם לחביבי. כל אחד, את תמיר במקום אמי מנדלמן, גבירס במקום יובל דור, ובילו במקום... קיקי, ואז שמרתי על העיבוד המקורי כמו שאומרים. בדיוק הגרסה של גבירץ, שסיפר לי שכל אחד התאים בקולו לאחד כן, הגברים של... כן, אבל גבירץ שוכח, חביב. זה אחת, זה היה יום חמישי, התקשרתי אליו ואמרתי לו, גבירץ, אתה רוצה להשתתף בזה? אז הוא אומר, תראה, אני עכשיו כותב חומר אישי, ואני בשלישיית קצה השדה, ואני לא יודע אם אנחנו יכולים, אמרתי לו, גבירץ, יש לך עד שבת בעשר בערב. אם אתה לא אומר לי, אתה בחוץ. בעשרה לעשר הוא צלצל, כן, כן, כן, אני בפנים. זה <coughs> השאר היסטוריה. כן. אני, כן. חושב, <coughs> אני חושב שמה שהפך את הללויה לשיר כל כך חזק, שיר שעד היום, רק כשאתה שומע את הצלילים הראשונים, אתה יודע במה מדובר, אתה לא, אתה לא מתבלבל, <coughs> זה ה... <coughs> <coughs> איך נגיד, האיכות ההמנונית שלו, זה המנון, <חברת> זה המנון בלי להיות פומפוזי. מתעלמים מדבר אחד, העיבוד פה הוא חלק מרכיב, מרכיב קר... קריטי <לכון>, בהצהרה <לכון>, של השיר. <לכון>, כי השיר הוא כלום, הוא עשר תיבות. אין בית ופזמון, זה, זה כזה... אז הייתי מוכרח לבנות אותו במודולציות מוזיקליות. ואני וה... זוכר שבאתי לזיקו גרציאני ז"ל, ואמרתי לו, זיקו, כתבתי פרטיטורה, אבל אני לא למדתי מוזיקה בחיים שלי. ותגיד לי אם אנחנו... זה הולך לאירופה, אם לא כתוב פה שטויות. אתם יודעים, את זיקו היה זאת חדיק. הוא אמר לי, אל תזיז חיל אחד אפילו. והוא <laughs> <laughs> צדק. אנחנו uh, עכשיו נעבור מהללויה לעוד uh, uh, תחנה בקריירה העצומה שלך. Uh, בטלוויזיה, יש לנו את קרוסלה. או, קרסלה היה תענוג גדול. קרוסלה עשיתי אחרי שעשיתי את תמרי הנגר עם טלמן יגון, ואז היא קראה לי לעשות איתה את ראש כרוב, שהיה ניסיון מדהים בשבילי גם לכתוב את כל המוזיקה, גם לעשות את כל העיבודים, וגם לשחק. ב... את ראש כרוב עם... אנחנו נשמע בשעה הבאה. <laughs> וואו, okay. uh, ואז באה לאה נאור, בא... למעשה, מטי כספי ואני כתבנו את כל השירים של קרוסלה, חצי חצי בערך, פחות או יותר. יערר. והיה טענוג, כי הצוות היה, קודם כל הייתה חווה, הייתה נפלאה, ואני ביקשתי לשמוע שיר אחד שקרוב לליבי, והוא לא שמע אולי אף פעם. בכלל, יש שם שירים נפלאים, בעיקר מבחינת הטקסטים של לאה נאור, ששודרו פעם אחת בתוכנית, וזהו, נעלמו. השיר הזה נקרא קבוע אורות, וחווה שמה מככבת, זה שיר של לילה כזה. קבוע אורות, קרוסלה. ומה שנשאר זו רק התחלה, עוד יש לי מילה. נשאר לי עוד שיר יש מנגינה שלא התנגנה, ויש עוד תווית, ויש עוד מילים, עוד יש לי דמעה, ויש לי שתיקה, סגורה לה בתוך הגיטרה שלי, זו רק הפתיחה, עוד יש לי... הנה האיסים חזרו לנו לאוזניים, מוישה, אבל זה מה שיש. אה, והיה לזה המשך לקרוסלה, לא בטלוויזיה, אלא בתיאטרון. Mm -hmm. אה, הצגה שנקראה אה, מה קרה בארץ מי, לאה נאור, מילים, אתה. כל המוזיקה. כל המוזיקה, עודה תהומי וחווה אלברשטיין. לא עודה תהומי, ש... אברהם מור, סליחה. חווה אלברשטיין ועמיאל שץ, לא צריך לשכוח אותו. היה תפקיד קטן שם, אבל... עמיאל שץ היה בקרחת, נכון? נכון, יפה מאוד. אנחנו נדבר על קרחת גם בשעה הבאה. אתה יודע, יש לי סיפור על קרחת. בשעה הבאה. זה היה ניסיון מדהים, את ההצגה ביים צדי צרפתי. זה הייתה, זה היה מסמך חשוב לילדים. דרך אגב, ההצגה עולה שוב בתיאטרון של אורנו הפורט, ממש בימים אלה. אני ממש שמח, כי זה, בשבילי זה כאילו חידוש נדרים. אז אנחנו נשמע מתוך אה, מה קרה בארץ מי... שימו לב למילים. אף, אף, אף אחד הוא לא מה שהוא בעצם, הוא, אף אחד הוא בעצם לא מה שהוא נראה. לאה הוא... נאור, שכותבת כן. נפלאה. מה זה כותבת נפלא, זהב טהור. אנחנו הקדשנו לתוכנית של מעדן דיניל בזמנו, בשירי היפים. ואנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, אבל תישארו איתנו כי יש עוד המון המון מוזיקה טובה וסיפורים טובים של קובי אושרת, גם בשעה הבאה. מה קרה בארץ מי? ויכול להיות שאחר כך אנחנו נגלוש לרצועה הבאה, נראה כבר אהיה. המלכים, אם תסלחו לי, הם גם ליצנים. בכל ליצן עמוק בלב יש מלך להסתתר. וזה מזל, מזל גדול. מה שהמלך לא יכול, אז הליצן יכול. אף אחד בעצם לא מה שהוא נראה. גם אתה ואת קצת מה שהוא אחר. הילדים, אם תבדקו, הם קצת מבוגרים. כמעט בכל אדם זקן יש ילד מ... ve sem mas Magato Ibra zakken nomebí a jele do A jele do Ješ Prachjímše koím koím hemgam Prahím למילים שתיקות יש, שתיקה היא גם דיבור. בטיפשות, אם תסלחו, לי, יש גם קצת חוכמה, בכל סיפור ישנה אמת, בכל אמת סיפור, וזה מזל, מזל גדול. ‫כבר אין מילים, אז הסיפור יכול. ‫אז הסיפור יכול. ‫כן, זה מזל, מזל גדול. ‫בין לאמת כבר אין מילים, ‫אז הסיפור יכול. ‫אז הסיפור יכול. טוב, יש לנו עוד ארבעים שניות עד שאנחנו uh, נעבור לחדשות ולשעה הבאה ואני חושב שאנחנו נסיים את זה עם שיר נחמד מאוד של ריק גל, שיותם הילד שלי מאוד אוהב לשמוע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 זה